بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعند الفلاسفه معنى قيام الخي بذاته استغناؤه عن محلنا غرض دي شارح رحمت الله ليله تعليق دي دي شرحنا اقام مختصر في غرض دي اول ذكر كوضاحت لفاره دي عين عارض على راي الفلاسفه دویم ذکر کوی تعین دی مرجی دفده و همه دریم ذکر کوی اختلاف المقام صدرم ذکر کوی دفده سوال پینزم ذکر کوی دلیل پارده یو, یو فریق خود دغ دلیل مختاره پنز دیده بنده دا نوره دور بنده که خلاصه دی شرحه مختصر پینز خبره سواله یو زیکرکوی وځهته د عین عرزه علا راي فلسفه دو يم زیکرکوی ته اند مرجه دفه ده وهمه دریم زیکرکوی اختلاف المقامه سره رم زیکرکوی دفه سوال تنزم زیکرکوی دلیل لپاره دی یو فریق بیا رات کوي په دغه دلیل باندې حاصل دا دا دایې تعین پرایې د متکلمینوبند خو پرون تاسې د کڅې د صنای عبارتوم پرایې د فلسفو بندایو ویل کېږي هغه شی لره چې هغه کارم بذاته وي مراد له قیام بذاته نه ده چې دای مستغنی وی له محل مقومنه د یو محل ته محتاج نه وی چې هغه مقاوم له فار د د ګرځي او عرزل کی کی دلره س یو شېله بل سره قائم وي معنا قیام بل غیر دا ده چې له بل ش سره اختصاص او رب ته تعلق راغلي وي په دی طریقې باندې چې دې د فارنا ته هغه د د فار منع لند دادا چی دا دویایی چی عرزوی لیکی گی اختیساسی نا ایتا تا. سی ربط او اختیساس دیوشی لبل سر راسی. پا دی تاریقی بندی چی آغا دی د پارا. موصوف و گرزی او د دی غا دی پارا صفت ثابت سی. بیا عام لدینا کدی غصر متحیز وی او کنوی. بیا عام لدینا اه. کدی غصر متحیز وی او کنوی مطلب دا. که د ه خز دی د د پاه خز یا د غهز د د د پاه حز یا اغله سره مت حوي نه خو چې د یو شي د بل سره یبط خاص او تعلق خاص راغئ چې د یغه پهګنیاد بندې یو موشوب بل صفت و ګځې ده بس دی تهویل کېږي اوار په د ف صف او بندې صفااد دبارې تعله دا په عارض کې داخل دي زکه د عارضمانه مګدا وکړه سداوی قائم بلغیر او تعلق او اختصاص له غیر سره اختصاص نایته وي په دې مانابندې ثاول موشوف دوه يم صفات وګرځي نو صفات د باري تعلیم قائم بلغیر دی قائم دی له دی الله تعالی سره او ربط او تعلق خاص نه دی باري سره راغلی دا په دې طریقې باندې ایګو نه هو موشوفنه څه زاد دی باری تعالی هغه موصف راغلی ده مڼه او تراغلی ده هر یو صفته دي, دي دي فارا صفته او نعت ګرځي بللی ده نو اختصاص نه ایته دغه معنا د قيام بالغيرة. نو دغه معنا هغه صادقه ده په صفاتو دی باری تعالی باندې کته ویا ایت بیا خو فراده فلسفو باندې صفات حادثو ګرځي دل زکا د فارس کې داخل شول نو حرز قسم له عالم نارغلی ده عالم دی پارخو حدوث د امانی نو, دي دي نو دا خو بیا لازم سه حدوث دی صفاتو دی باری تاله نو تاثب لدین جوابو که که فلاسفه ایتی آراز دو قسمده یو ارزی کديمه ده یو ارزی حادثه ده یو اه آرزی کديمه ده او یو ارزی حادثه ده آرزی کديمه عبارده عن صفات الواجب او آرزی حادثه عبارده عن صایر الارازو قول اول دی مردود او باطل قول ده ورسته برازی چې عارضه آغا حادث ده په اعتبار د تمامي افراد سره دویمه خبره دا سو چې د ذکر کوي ته آینده مرجه نو ماتن رحمت الله علی تقسیم کړای ده لپاره دی عین قسمه نو ده د یی ته عین دوه قسمه ده وزاهر دی اوله مقدمی شروع ده نو اوله مقدمی کې خو لفظ دی عین راغلیو او دی عارض راغلیو نو دې د تقسیم نه بعد د تعریف نه بعد تقسیم ذکر کوي د آئندې 파را نو د یي آئندو قسمه یو توبلېکی ګي مرکبه بل توبلېکی ګي اغا مفرد کړه د سې آئند راغلیو چې دغه د 파را اجزا تحلیلي او ترکیبي موجودو نو د تا مرکبې لکیګي او که د 파را اجزا تحلیلي او ترکیبي نه نو نو د تا م... غا غیر مقببه او بسته او جو هرې فرله کېږي اجای تحللیلی ترکی چمانه چېکه یویم د پاه داسې اجظمو چې د ی غ نه دي دو جوړ راته او د غه د پاه داسې اجزامو چې د ترکیب نهروته دی ته د اجزا ته تققیمسيی کېده چې دا مثلاً نصف د دا روغوا ده او دای یلس ده تقسی م مورته صحی کېده نو دی د ته بیا اجای تحللیلیوي ل کږي نو که ترکیبی اجزای ام لرل دس اجزامو که دیور نمو رکب کی دا او دارنگا اجزای تحلیلی ام لرل دس اجزام دیگه دی پارووسی اغتی بیا دی ترکیب نروشت تحلیل و تقسیم امرات لیسا دی قسم دیعنت مو رکب ویلی کی گی او کدان نو نو دیتا بیا جوهر فرد دیتا بیا غیر مو رکب ویلی کی گی شارح رحمت و لالی آئی چه و هو اما مو رکبون دغه ظمیر اغ چاته رااجي سوله وما من ظمني الله له هو مرجونه نومرجی کې دوه احتمالله دي یو ي احتمال داداد چې دا, دا راجیوي مقصسم لره سلف د ده او دومه عادات صدا راجیوي دغه تعریف ل را چې د اللتلفزقیيامون ما له هو قامون بذااتی هج کر نو اووز دغه ظمیر محدود تاج ده او که حتى ده نو دی ایتی داغ زمیر اغا حد تراجی سوی ده. کتوی ایتی اصل که خود داغ تقسیم دی عین ده. نو پاکارم داواس دا محدود تراجی سوی وی. نو تاسی بوی ایتی دی معارف و دی معارف ما بین که اتحاد وی. قایده دی علماو دادا. چه رجع دی زمیر احد المتحدين لره. دا بی عینه رجع دی زمیر وی متحد اخر لره. نو هر کلتی مگا حد تراجی که. ح خو متحدله محدود سره او دلیلدي تحاد عمل ده ذکه هر حد محملووي په محدود بند او عمل تقاذادي تحاد کې نو هر کله چې دواړو په ما بين نو خبره په متحنو کېداوي چې ر د ظمیر یو متحد ل دابي هي جوعادي ظمیر د متحده آخر ل نوه مختلفته ظم دا بیاینه رجعه ذمیر د حد محدود لره نو ګوی کې دا ام غیم درجه کړای دا کته وای چې اصل کې په حدو محدود کې اصله هغه محدود راغلی وی معرفه راغلی وی نو د اسالته مراجعه د دې وو چې دغه ذمیر دی راجې کړای وی لپس د عین ته ماله قیامن حته د نوې راجې کړای نو, نو تاسو بده دین دی جواب وکئ چې اصل خبر ادعا چې اسالته مراجعه لپاره د دې وو چداغه زمير د محدود تر راجي سي خو بل ترپه یو بل ضابطه وا چې کله زمير دایر سي په مابین د مرجي قریب او بعید کې فرعایۃ القریب اولا رعایت د مرجي قریب دا اولاوي نو په محدود او په حد کې دغه زمير ته شکر حد حدا حضر تقریب نو دغه وجاءغه معارزه ودي اغه بل وجسرہ نو دی وجنه د زمير دغه قریب تر راجیک او اگر دای تر راجینکه نو تا این دې مرجیوکه او د فد وهم وکړه چې چا به دغه دا زمیر براجی محدود لره د ویل چې نا زمیر خطر راجیدان د یایت صاحب متکلمین هغه خپل کور کې درې ډلې سوی دي اختلاف المقام ذکر کوي درېم غرض نو د یایت متکلمین بعضي به بازور اعداد چې ترکیب چې راځي دا بله دو جز عین و او د جنور ا د ا د ا چنا د ا ب رازي او د جنور ا د ا د ا چنا د ا ب جوړيږي له اتو اجزاونه څوک چې اي ته له دوه جز جوړيږي و دې وجنه چنپس ترکیب غ راضي په يوز جز اينو باندې يو جز موجود د دې ث مرکب نه اي خو چې كلا بل جز امر سره پیدا څنو ترکیب پدي کې متصور څه نو دی و جنا اغا اکل مقدار دې دی بداوی چې دوه جزئین بو وی نو جسم سي جوړي کې دا بخم له دوه جزئینونه ننو وی او دویم قوالدار چې نه اصل په جسم کې لاغو دی وی لا تحقق دي ابعاد 30 چې دک بتول موجود وی او دارنگ دا رنگه دک به ارزم موجود وی او دارنگ دا رنگه دک به عمقم موجود وی نو اکل از اکل د د جسم دا بدري وی چې تحقق دي د ابعاد 38 کتهایه څ دې متکلمینو راي خدا ده چې جسم مرکب دی له اغه اجزای سیګارونه له اغه اجزای بسيطی او بسيطه ونه له اغه اجزاونه چې غلاته تجزاوي نه څه کله د خپل دومروکای جز ده چې هغه قابل د تقسیم نه ده نو په دغه یو جو سره جو سره به ټول څنګه ثابت په دغه یو جو سره به هغه هر څنګ څنګه ثابت او په دغه یو جو سره به هغه عمق څنګه ثابت سي نو دا قول چې دوی ذکر کوي چې داوه جسم به وی مراکب. لدروی اجزاءونه چې تحقق دي ابعاد 30 په دې سره خو تحقق دي ابعاد 30 کې دلینسی په دې خبره پوي شوي نو تاسو باید د دې نه جواب وکاين حاصل د جواب داده چې مراد د تحقق دي ابعاد نه هغه حقیقتا نه ده بلکې مراد له تحقق دي ابعاد نو وهمند په وهم کې چې کله درې اجزاء راغله نو بیا طولم ثابتيږي او دارنګ هر زم ثابتيږي او عمقم زکه تا یو نقطه یو جزو لګاو نو د دې منشل لپاره دی طولو ګرځولا او بیا د دې په جمع کې یو بل جزو لګاو د دې منشل لپاره دی عرضو ګرځولا بیا د دې په ملتقا د جزئینو بندي په دغه دوه جزئینو بندځي له پاسه یو بل جزو لګاو نو د دې منشل لپاره دی عمقو ګرځولا نو اوس تحقق دی ابعاد ثلاثه راغلي دا خدا حقیقتا نه دا فنصل امر واقع نه بلکې دا چیرته وهمنه نو یو منشل لپاره راغلی ده هم دا چې سیخ دلته یو خسته او دویم من شل پااره دی عال ده وه هم دای چې دل د پاارره زمم یو خ راغلی د ییننو شمال طرف ته او دا یو من شلپاره دیونه خو ګرې دله نو ته دی عادې سرهسه و راغئ دریم کول دا ده اصل خبره دا, دا اصل خبره دا, دا. أصل خبر دا, دا. چې جسم مرکب کې ګله اته اجزا بیا به ځکه په جسم کې لا بودی له دی ابعاد ثلاثه نو ابعاد ثلاثه ثابتيږي هغه به ال ثابتيږي شکل ته اته اجزا ثابت کیږي چې اته اجزا دراوسته نو په اته اجزا و کېبه بیا د غدري وړه بُعدم په جسم کې فائداسي او تحقق دی دولسو زاویې قائموږي په طرقې بندې دو دو نقطې دي وولګوله دو د را وړله د د یو ن خ راغلی بل نو دغ خط بهسي تولوي بیا دی دیدي په جنبوکېغا بیا یو او بل طرفته بیایوه نقطه و لګولله دوه نقطې دی بیا و لګوله نو دا به من شلو پااره دی عسی نو یو خ پهې طرقې بند راغې طوله او بل پهې طرقې بندې راغي ودیدین شو زاویه حاصل لسونه سلوره زاویه سته ویلکیگی الکیفیتل حاصلته من وضع احد الخطین علی الاخر اغا کیفیته حاصل سو ویل وضع دی یو د خطین نو په بل باندې یو سی خطوی په یغه باندې بل خط کیګ دی د سی خطه په دی باندې له پاسه خط کیخذ ودید ته ویلکیگی زاویه بیا دی زاویه مخکې تقسیم کړی وو چې زاویه سو قسمه ده دری یو ته ویلکیږي قائمه بل ته ویلکیږي حادا بل ته ویلکیږي منفریجه وجد حصر په دې دروي کې داره چې ځل طرفین د غزاویو به خالی نه یا به مساوي وي یا به پدې کې اغام یا به مساوات نه وي کچیر ته مساوي او طرفین نو دې ته ویلکیږي قائمه او کنو مساوي نو بیا حکومت تر کې چې حدت وي زیقت وي تنګي وي یغه تل کېږي حادثه او په کوم طرف کې و ساطع فاراخي وي هغه تل کېږي منفریجه پولیس یې خو وايي تر څو پولیس اې پدې تر کې باندې ګوره یو نقطه ولاګي بیا به د یغې نوسته بلې نوخته ولاګي د دي دې نه چې کوم خطر اګر اې دا نو دا بو تلشي بیا بدلته یو نوخته ولاګي په جنبه یې نو شي به یو نوخته راشي لدینې جکومه نقطه راسي نو دې ته بچو ویلی صاحبانو په دې خبره خوشپوښورې ولې د دې کې څو زاویې راغلې نه چلوره ځکه دا یو خطو په دې باندې له پاسه بلختر راغلې ده دې په مابین کې جکومه هي اډ حاصل ده دې ته څه یې زاویې طرفونه برابر دي نو چې طرفونه برابر وي زیلاین برابر وي ویل کېږي قائمه نو دا یو قائم مسوله بیا دې دا بلې قائمه بیا دې دا بلې قائمه مسوله او دې ترته صدا به دایمه سوال، صدور قائمه خو جوړیږي، سړي کنه. اوس دغه سلورو قائمو سره صرف دوه باب ثابت سرو. یغه څه ده؟ یو تول ده، یو ارد ده. بیا دې هغه نه بعد بیا چې کلا نو مقصد ثابت وي نو سلور اجزا په دې ډول د لفاس نور کېږي. نو چې کلا صدور اجزا د کی خو تدل نو دا په سرايته کې خدام مخلط نه را. نو چې خدام مخلطه سرايته کې نو سلور لدینه پورته زاویه ثابت شوی. څذور وشتانه یې راغله او څذور لند یې راغله نو مجموعه څو زاویې راغله 200 وو پیټره څذور یو ترته څذور ما بین کې څذور لند نو مجموعه 20 زاویې راغله نو په دغه طریقې باندې جسم به مرکب وي لا اتو اجزاونه چې تحقیق په دې کې دي ابعاد 83 طولا پیداسي عرضا پیداسي او عمقا پیداسي سوال دا را صاحبه دغه نزه چې په ماندې متقلېنو کې راغلی ده نو دا به ن ظای ل زی وي متعدده به می حالو متعد د ده لره نو په مختلفو همامک و وکې په مختلفو محو کې د هر چا به خپل خپله اییلا وي نو نظای لزییه چې راجی استلا لره راجیوي مخالی متوادهده نو دا مفید دی د فینې قابللی زی کې او په کار داس چې شارن متولارې د اختلا نه زیکر کړی د راغی پهولی سر سری د دی, دی نه جواب وکړ حاصل دی جواب به دا ده چې دغه نظ نظای لفزی نه ده بلکې دغه نظ یو مانا حقیقی کده دا مخالی متعد ده ته نه د رااجې یو محل ته رااجې سر ده چې دغه کې یو چېسم دا د سونه عباره ته او ددي جوړ د څومره اجده او نه راغلی ده څوکې دي دوه ځایونه څوکې دي دروي اجزاونه او څوکې چې نه مې سمانه ایت اجزاونه څوکې دلې کته یې ششارغه مواقف یغه ولیدې چې دا غنی زای لغوی دا مراد بل لغوی نه غي اصطلاحي نو دا خو د تاو دي یغه په قولینو کې تنافر اغلله اغه ای نه زای لغوی بولی او ته یې تی چې ولې سه حا زای نه لبدینه ته تاسو بل دین جواب کوي مهاشی جواب کړي نه حاصل ځواب اداره چې د شارې مواقف غرض اغا د ماتم رحمت الله علی غرض سره یو شاند زکه اغه یي تداني زای لغوي ده او نزا لغوي ل راجیوي لغاتي کثیره ولره اغه مفید ویل لپاره د معنی کثیره او په دې نو اغه مفید دی پایدي وی نزا لبزي نه او دمو د اولې چې دانی زای لبزي نه ده نو دېغه هدفم دا ده چې دا وسیلا مفید ده او دغه مقصدم دا را چې دا یو خلاب مفید ده نو لدی و جنا د د او دغه په نو کې تنافي نهسته اخیرا نه خبره دلیل ذکر کئ نو دی چې دا خبره کړره چې نصب سے جزائم دا, دا کافله فار دی جسمی دی دلیل څه ویل نه په کله په یو کې درېج یو جسم د پیغه کې دوه جز راغله بل د پیغه کې درې راغله یا یو جسم سم د پیدا کې درې ځادي په بل کې راغله یا یو جسم سم د پیدا کې لسج ځادي په بل کې یو لسره یو پور زیات ده د دې یو دیو جنا عرفن ویل کې کې چې هاذا اجسمه دا یو په جسامت کې دی بل نزيات نو چې زیاتو علی په دې راته معلومه دا رات چې په نفس په دغه دوه باندې هغه ته د دغه جسم رازی راځي نو جسم د به هغه ته د ځینونه دا چې دا دلیل چا ویلی چې نه ده چې خبره د مګه په جسم کې چې دا جسم په نوم لپاره دی چا وی په اسم کې د مګه خبره ده او د د لویوالې مقدار لویوالې دی مقدار د لقبلې دی صفاتونه ده په په چې دا یو جسم کې اجزا دي نو پدې کې لویوالې ده او عظم دی مقدار راغلې ده لویوالې دی اندازې او لویوالې دی جسم دا وصف ده خبره د مګه فزات کیوه او دو په دلیل کې و چې پرته ذکر کړه نو د دې دغه دلیل لا داوی سره متادق نه ده لہذا دغه دلیل د دې دلیل مرجوح ده هو عند الفلاسفه فراده فلاسفه وبند معنی قیام شی بذاته معنی د قیام شی بذاته دار چې استغناء رغلی ویله هغه محل نه یوقومه چې ثابت کی چدې ثابتوي و معنی قيامه بشي نه اخر معنی دي قيام له بل شي سره هغه دا چې له دې بل سره اختصاص راغلي وي په داسې طریقې باندې سير الاولوناتنا چې اوغا اول صفته او دویم منع راغلي وي به عمل دینه کوم ته حيز وي لکه په جسم کې اولا اولا يا نوي متحيز لكه په صفات دي بارك عز اسمه چې غالب دنند يا مجردات کې لكنه فص ناطقه وهوا دغه مالله هو قییاون ب زیاتې چې او عباره دهله چې داېسم له علمنا ما مقب بهونه یا به مقبب ووي نو دمرب خو ماه د تو وکه چېمرب چې ع دا تحللی ترکیي لري او که دغه نه لر بیا ور ک کې جو هر من جز اين افصاح عندنا لدو جو زيننا يا لدينا زيته وهول جسمه ديت جي سميليتي جي فنيد دي بعد بنديلا بودي د پد کې له دروي اجزاءونه عليه تحقق الابعاد الثلاثه سي تحقق دي ابعاد سلاسه راسي صيغه طول او عمق دا ولو اهمن وفرزنا ولو نتكيروسلويه يا قسوال شنيش کوله وعند البازي اوپن از دې يونيو بندي من سمانيه تاج دا نه لا تو اجزاونه لي تحققات ثابت چې تقاطع دي عباد ثلاثه په تر دې زويا قائم او بندي ولي سه آسان لغزينا دا نزا لغزينا دا ترجيوي استلايخه خا... استلاي خاص لره حتا ايفا تر دې پوري څه راي دا وي چې ورځه جواز دي وي د هر چا د لپاره د رواوي ان يسليحه د دې استلا قائم کې علامه او اجی دیوی محال متعدد او تابل هو نزاعونه بل بلکې دا اختلاف په دې خبره کې دا چې اغه معنا ته د جسم په مقابل دغه کې وزا دا آیا پهغه کې ترکیب له جزائینو نه کافي او کنه يحتج الاولون دلیل نیولای دا اغه فريق اوله بانه یو کال چې ویل کېږي له فاردیو د جسمینو چکل پهغه باندې یو جزو اضافه سي ویل کېږي انه اجسام من الاخره چې دا په جصامت کې لوی ده بلنه فلولا انه مجرد ترکیب کنافس دغه ترکیب له جزائینو پا جسمیت کنه و ایله مشوره نو نو بگر جدلی د جسم او مجرد زیات والد یو سره ازیت په اعتبار د جسمیت سره و فيه نظر نو په دیکه اشکال ده لانه افعل من الجسامۃ ذک اجسم دا صیغه د اسم تفضیل دال د جسامت نا په معنا د زخامت په معنا د او د لویوالی د مقدار سره راضی یو قالو ويل کیږي عرفن جسم شی او ایعظم جسم او جسامه لکیږي و کلام سنجسم چې هغه خبره د مخ په وسط کینه ده صاحب خبره د مګه فسکه ده بزاد کړه چې اگر نندله لپاره دی یو شی لا صفه تن چې اگر صفه نه ده او تا دلیل د صفتیت ویلې نو یواله او لکه یواله دغه وصف ده په خبره د متزاد کې او تا وسب ذکر کړه دلیل او داوه کې متابقت نسته